Одного ранку я приступив. Ніхто ще так не приступав до роботи в лісі, без сокири, без пили, без тяглової сили, з голими руками, зате з рішучою волею. І ось почалося. Дерев'яними рогачками я розчищав проплішений довкола сухарин, що густо стриміли в небо, обкладав їх хмізняком і підпалював язики вогню. Облизували кору, смачно жерли сухості. Вище мого зросту огень не піднімався. Палив прикоренок, виїдаючи в стовбурі чорні ями. Запалало одне дерево, друге, третє. В небо піднялися вежі сизого диму. На п'ятаки сирої землі падали іскри, грань. Я боявся, що вхопиться полум'ям жива порослим та даремно. Довкруг стояла така вільгість, що я мусив одягти хутряну кацавейку. День при дні, від сухаря до сухаря, видовжував я свою вогняну лінію. Ходив чорний, як коменар, з обсмаленою бородою і бровами, викашлюючи кіптєву. Стало легше, коли впало перше обвуглене і витончене прикорені дерево. Поламані в падінні гіляча я склав під інші сухі то Товстіші дрівця громадив собі на зиму. Все довкола горіло, і я горів у роботі. Не гайнував часу на приготування їжі, бо тут було і так наїдно. Доступився до гнізд, дупив нір, ягідників, мав чим поживитися. Ще й додому ввечері тягнув плетінки лісового добра. Тут же нанизував в'язанки грибів, під рукою завжди мав дерев'яні дротики з крем'яним вістрем. Їх прицільно у живність, що загаялася в димному чаду, те, що вполював пік на тліючій колоді. Наповнений повінці роботою, день мій тривав як вічність. З гущавини я виходив лише, аби хапнути свіжого воздуху і попестити своє козеня. Воно вірно чекало мене на прогалині, приторочене до куща. Я забув сказати, дрібне козеня впало в яму і тепер жило зі мною в хисці. Доки я горував у хащі, воно паслося в переліску, веселеньке і цілком уже здорове. Розпанаханий на кіллі бочок я зашив волосом із гнізда і вилікував трав'яними мазями, які навчив мене робити поважний Джоорджа. Як соняшник повертається до сонця, так і я нині повертаю вдячні думки до свого великого навчителя, що відкрив мені тайни трави Господньої. Господь із землі ліки виводить і розумний муж не нехтує ними. Хіба не від дерева вода посолодшила, а й сила його тим самим виявилася? Травами лікується і усувається біль, і хто знається на цьому, уміє їх змішувати. Тож діла його не мають ні кінця, ні краю, і мир від нього шириться світом, так казав індійський мудрець Сираха. Тепер на перевалі свого земного вікування Я вкотре замислююся, хто стелить дороги перед нами Якби того майського ранку на румунському березі я пішов на праву руку Де і ким був би я нині? Готарники, розстріпавши кулями, мій солом'яний перевіз втихомирилися а я сплив у долину, хапаючи скупо, як риба, воздух губами. Сходило сонце. Я сторожко вийшов з прибережного вербняка. Голі стегна обв'язав лопухами. Недалеко, в каламутній заплаві, чоловічок ливив рибу зомком. Сідчастою вершею на палиці. Я насмілився підійти, показав руками, що мені б Якусь одежину. Він не подивувався, лише ліниво зазвідав. Естебань, маєш гроші? Я знизав плечима звідки. Рибар повернувся до своєї ловлі, більше на мене ніякого знаку не давав. І я рушив тінистою заплавою ліворуч. Скільки разів я чув за життя сі слова? Різними мовами, від різних людей, маєш гроші. Вони для них були важнішими, ніж «Добрий день», «Будь здоровий», «Дякую». І лише декотрі вгадували, що маю я щось більше, ніж гроші. І в зеркалах їх очей сам я вгадував, упізнавав себе. Він сидів під деревом, розстеливши біля заплічного мішка чисту скатертину. На ній був чорний хліб, сир, молода цибуля і сушениць. Як зачаєна птиця лежав у траві його широкий фетровий клебан. Невисокий хуповий дідок у круглих окулярах з попилом щитини на вилицях. З дитячим зачудуванням розглядав мій трав'яний пояс. Збив окуляри на ніс і прорік якесь слово латиникою. «Я звідти показав я на той берег, і грошей не маю, а я не корчмар і пригощаю за так», сказав він спочатку румунською, потім німецькою, і простяг темну жилову руку з хлібом і сиром. Здержатися я не міг, бо вже два дні не мав нічого в роті. «Я відроблю», – пообіцяв, хапаючи їду. Старий румун нічого не звідав і нічого не говорив. Загорнув лишки харчу полотнину і підняв важкий мішок. «Дозвольте, я понесу», – напросився я, «якщо не боїтеся, що вкраду». Він махнув рукою і відповів ламаною русинською бесідою – Кед я чогось ще й боюся, то не сього.